«А може й передбачав?» – подумав зненацька. Але особливо задумуватись не було коли. І він наказав парочці, що тремтіла, мов, у пропасниці, хоча джентльмен і намагався заспокоїти свою вкрай перелякану леді, сидіти поки що на місці. Тоді підійшов до мертвої кралечки кілера. Обшукувати її не було сенсу, бо що можна сховати під такою короткою спідничкою і блузочкою, яка не прикривала навіть живота? Він поглянув у скляні очі тієї, що намагалася його вбити, і, жалем, констатував, що вона доволі вродлива. Таку ліпше не вбивати, а мати під собою чи поруч себе. А ще він цілком щиро, навіть з відчуттям щемливості, пошкодував, що ця вродлива, мертва дівуля нічого йому не скаже. Хай не щось інтимне, а просто фліртуючи. Хоча б про те, хто її послав полювати на нього – і то не скаже. Він озирнувся, обвів поглядом настороженого кота з вигнутою спиною. Зал, Короб за столом, а льончик на підлозі лежали безнадійно мертві. Очі зупинились на чомусь, що лежало купою на крісні біля другого стола, темнобордові штани, схожі на одяг ченця. Геннадій побачив, що то також жіноча сукня, яка застібається на гудзики. Хотів іти далі, та повернувся. Щось підказало йому, що треба про всяк випадок обшукати цю невідомо чому покинуту вдяганку. Він так і зробив, і не помилився. У внутрішній кишені намацав твердий предмет. Дістав. Дідько, забирай. Щось схоже на диктофон чи магнітофон». «Розберемось», – вирішив. Запхав собі до кишені, тоді попрямував до парочки, яка аж ніби поменшила у своєму куточку. «Як вас звати?» – гаркнув, наставляючи пістолета. Віктор називався хлопець. «Олеся», – сказала тремтячим голосом дівчина. «Ось що, – вітій Олесю», – сказав Геннадій спокійно, але з крицею в голосі. «Ви зараз вийдете звідси і підете собі. Я розплачуся за вас. Ви ж тут не були нічого не бачили». «Якщо комусь щось скажете, я знайду вас навіть під землею». «Уторопали?» «Так, звичайно», – поспішила запевнити дівчина, у якої фарба довкола ока геть розвезлася. Плакала чи що? «Але перед тим скажете свої справжні імена та прізвища й адреси», – уточнив Геннадій. «Ну, часу нема». Вони назвалися, сказали адреси. Звісно, він не збирався перевіряти, та й не мав на це часу. зате хотів мати певність і не бажав мати зайвих свідків. «Вимітайтеся», – наказав Геннадій. Вони поспішно рушили до виходу. У дверях хлопець таки озирнувся. Може, боявся, що куля все ж наздожене їх? Чи хотів щось ліпше запам'ятати? Морс рушив і собі до бармена й офіціанта. Вони запевнили, що тих двох бачать вперше. Тицнув їм гроші, проінструктував, що треба говорити, коли все ж приїде міліція. Версія мала бути такою – у ресторані зібралися дві компанії. Одна в маленькій залі, інша у великій. Потім між ними виник конфлікт, пролунали постріли. Ті, що в більшій залі, втекли. Інші ж забрали свого пораненого нападника і поїхали. Поки бармен стежив, щоб ніхто не зайшов до ресторанчика, Геннадій, Олексій і офіціант винесли через чорний хід і повантажили трупи Коропа, Льончика і кілерши в Ауді, яке туди підігнав Геннадій. Їх поклали під заднє сидіння та в багажник. «Я ліпше піду сам ловити таксі», – сказав професор, у якого перестала капати кров із зачепленого кулею вуха. «Бувайте, молоді люди!» «Як хочете!» – стомлено погодився Геннадій. «До побачення! Вдячні за все!» Звісно, можна було дочекатися приїзду міліції і, можливо, дізнатися в результаті розслідування, хто ж все-таки були кілери а, може, хто їх послав, якщо встановлять особу вбитої. Якби це було в Полівську, він, звісно, владнав би всі справи. І ніхто не запитав би, звідки в нього взявся пістолет і чому відстріляв. Але це був Київ, куди його вплив і авторитет не розповсюджувалися. Треба було змиватися і якнайшвидше, що він і зробив. «Шкода Льончика», – сказав нарешті Геннадій до брата, коли від'їхали на трасу за межею Києва. Справді шкода. У нього ж була сім'я і двоє дітей. А я думав, ти нікого не мієш шкодувати, похмуро сказав Олексій.